Egunon guztioi maiatzako gehiatabatzen ditu gaurko honetan astelena da eta berriozar irretia entzuten arizarete hau berrion albistegia da. Unionetan berri hozarrion sortzi gra duko temperaturan daukagu eta momentu honetan txe, Euri langar moduko bat ari du badirudi egun guztian zehar Euria izanen dugula eta Euria izan zen baita ere ba atzoko aurriko egunetako protagonista ondoko albiste emankizunean ikusiko dugun bezala. Izan ere e, sortzen ikasbatua zen festa ospatu zen atzo takoneera parkean eta euria nagusi izan zen egun osoan zehar eta azkenean ba, hainbat ekitaldia hainbat ekimen bertanbera gelditu behar izan zuten Iruineko takonera parkea hautatu zuen esan bezala sortzen ikasbatuazek bere festaren hamaz azpigargian edizizioa ospatzeko berri ozarko bi eskola oak antolatu zuen daki bezala eta euria gogoz egin batzuen ere Euskal Herriko Errialde desberdinetatik urbildu zen jendea. Nola na ere antolatzaile kohar batean jakinerazi duten ez euria dela medio aurreko urteetan baino jende gutxiago joan zeatzo eta hainbat ekitaldi bertan bera utzi behar izan zituzten. Horriek ondorio ekonomikoak ere eraginditzake eta horregatik euriaren erruz etxean geratu zirenei beren ekarpena egiteko aukera emateko, Kontu korronte bat ireki dute Euskadiko kutxan hiru hiru bost 00 bost zorzi, Iru bost zorzi bat bat zazpi bibost bederatzi zorzi. Gerosiago Errepikatuko dugu berriz ere Kontu korronte hau nahi duen orok e, dirua eman e, dean e, ba, atzoko atzo euuriengatik egin izan ne zena, Ba, eginal izateko eta Euskal Eskola Publikoaren alde lan egiteko hain zuzen ere Euskal Eskola Publiko berriaren aldeko festa honetan mila bosteunda amabiko eh, konkista gogoan eh, izan zuten mi, leload, leload, lelotik bertatik eh, ba, eh, agerikoa zen hori mila bosteunda amabitik Euskal kurrikuluma landuz hasiak ezten zioen leloa hautatu zuen Sortzenek Nafarroaren konkistaren 500garrien urtehorrieneko ospakizunei ekarpena egin nahian dantzariek eta Berriozarko musika bandak ireki zuten festa eta bertan izan ziren politika eta gizarte alorreko hainbat aurpegi ezagun bakartxorruiz eta Aitziber Sarasola bildukoak Berriozarko alkate Xabier Lasan Nafarro baikoa, ezker abertzaleko Txelui Moreno eta Fernando Barrena LAB sindikatuko Igor Arroio eta Mitxel Lakunt enla sindikatukoa beste askoren artean. Ekitaldian 1512 2012 -200, Nafarroa bizirik ekimena homendu zuten euskal kurrikulumari edukia emateko lan egin duelako. Sortzen ikasbatuazeko koordinatzaile Nestor Salaberriak aipatuzuenez, aurten euskal kurrikuluma aldarrikatu nahi dute garrantzitsua delako Nafarroako herrietan euskaraz ikasi alizatea eta edukiak bertako jendeak idaztea. Horrekin batera euskaltzaindia alorrean, Nafarroako gobernuak aurre dituen murrizketek irakaskuntzaren kalite eragina izanen dutela nabarmendu zuen Nestor Salaberriak krisiaren ordaina ezkuntza sisteman bakar bizkarre ustea akatsan dela iritzi dio eta hain zuzen ere hementxe txeditugu Nestor Salaberriaren aipamenak atzoko egun horretan. Bueno, bagarko egunean argi eta garbi geratu da Euskal ezezko e, ez ezko bila, eman diela... E, murrizketa guztiei eta prez dagoela traba guztien gainetik bai traba meteorologikoak zain administrazioen traben gainetik ba, euskuntza sistema propio baten alde lan egiteko egunero eta bueno, ba, gure eskarrek beroena Gure proiektuarekin bat eginduten guztiekin eta biarrere eskuntza sistema propio aldarrikatzeko paradaukiko dugu. grebaguna izango dela ere bai irakaskuntzan eta animatzen ditugu entzule guztiak ba, aktiboki greban parte hartzea eta aktiboki lan egitea eskuntza sistema propio baten alde. Non Euskara eta Euskal eta nola ez kalitatea e, ardatza izango diren. Hortxe beraz, Nestor Sala berriaren e, itzak e, ba, atzoko egun horretan, egun gazi gozoa positiboa, milaka lagun bildu zirelako atzoko festa horretara, eta elkartasuna adierazi ziotelako Euskal Eskola Publiko berriari, baina gazia ba, euriak ba, e, e, etzuelako utzi festa behar bezala e, egiten. hainbat kontzertu, ainbat ekitaldi egina izan ziren, pirritx eta porretxen ikuskizuna, adibidez, edota hainbat errok kontzertu e, kousena besteak beste, bueno, jeke gehien baina beste batzuk e, bertan berak gelditu ziren, eta horregatik ba, etxean gelditu zirenei beren ekarpena egiteko aukera emateko hause, e, abian jarri duten, zabaldu duten kontu korrontea Euskadiko kutxan iru zero, iru bost zero, zero bost, zortzi iru zero 0 bost, sortzi bat, bat zazpi, 2 bost, bederatzi sortzi. Eta esan e, bueno eta e, beste batzuetan egiten dugun bezala Berrio Zarrira ur gara orain, naiz e, eta aurreko berriak ere zerikusi handia izan Berrio Zarrekin, orain herriko albisteak e, aipatuko ditugu eta esanen dizu dugu larun bat e, asteburu honetan barkatu Herriopres aldeko elkarrietaratzea egintzutela berriozarrien. Zarrien besteain herrietan bezala herrira mugimenduak Eituta. Euskal preso politikoen eskubideak errespetatu ditzaten eskatzeko eundalar hogei lagun inguruk berriozarko Euskal Herria plazan larun batean egin zuten ordu beteko elkarretaratzean parte hartu zuten, beraz deialdi aharrak astatxua larun batekoa. Eta kontu gehiago geia goberriosarren etxe bizitzari buruz hitze eginen dugu izan ere egungo krisiarekin eta ba, egunean egunean ateratzen diren ba etxe bizitza kasu zaileei buruz Itza egin behar dizuegu lehennik eta behin aipatuko dugu horren e, inguruan alternatibaa bat sortu dela eta etxe bizitza eskuratzeko aukereei buruzko itzaldi bat eskainiko dutela hemen berio zaren. Lagapen erregimeneko etxebizitzen kooperatiba sortu da eta e, sostre Civic elkarteko e, kide bat hurbilduko da berrio zagera horixe eskaintzeran mailatzaren hogeita izanen da errritsaldeko zazpietan berri ozarku daleko kulturgunean nahi duen orok hurbildugu daiteke nahi duen oro eta bertan izanen da Rahul Robert e, Sostre Civic elkarteko kidea horri buruz hitz egiteko kooperatiba berri honen inguruan hitz egiteko. Etxebizitza eskuratzeko aukerak e, ba, aukera berriak emanen ditu lagapen herrigimeimeeneko etxebitzen Kooperatibari buruz itzainen dugu esan bezala maiatzaren hogeita bederatzean arriatxaldeko zazpietan kulturgunean. izan ere, esan dugun bezala, gero eta gehiago azaltzen ari dira prentsan eta edabideetan bakaleratze desjabetze kasuak Berrio Zarrien ere gertatzen dira, e, beste batzuetan ikusi izan dugun bezala eta ainz zuzen ere Plataformak, e, e, hipotekak ukitutako taldeak edo platafo, e, do, plataformak barkatu, ba, e, beste desiabetze bat enberri emandu, hemen berri ozarrien gertatuko den desiabetze bat, Dona Maria Kalean bizi den familia bat, Kale gorrian gerilditzeko arriskuan dago, e, bere etxe bizitza eundalaro gehi tamabimila, lareun eurotan e, tasatu zuten, baina gerora eman zieten mailegua berriunda berro mila eurokoa zen, eta uillero-illero mila eta hogeita malau euro ordaindu behar zituzten Horain, langa daude familiako kide guztiak eta ezin ez diote aurre egin hipoteka horri, baina banesto bankuak zor guztiak ordaintzea eskatzen e, dizkie eta gainera e, txabizitza kenduko die. Horregatik protesta ekintzak antolatuko ditu, plataforma honek, ipotekak ukitutako plataformak, baina oiei buruz aurrera seago emanen dizuegu. Eta aipatu behar dugu ere etxe hau berriozari irretia eta eguzki plaza elkartea izan ere, irreti talierria, irreti ikastaroa antolatu dugu, ekainerako nierako, bat egiten ikasi nahi duen orori izabalik egonen da, doainik izanen da, eta izena eman nahi baduzue berriozari irretia abildua gemail.com, elbide elektronikora, e bat bidali besterik ez duzue, egin behar zuen e, izena abizenak eta telefonoa eman da, E, ba izena emanen duzue ikastaro honetan eta e, alde teorikoa ekainaren amabostean eta amaseian eginen ditugu. Esan bezala, e-mail bat bidali berriozari irratia abildua gemail.com elbide elektronikora. Kontu gehiago, egun otan e, ba, berriozarren burutzen ari den beste ekimen interesgarri bat berriozarko udala koñahirrizko gizarte zerbitzuen mankomunitatearekin eta hainbat e, ba, gobernuzkampoko elkartekin batera egindako beste jardunaldi bat bada beste berriozar bat izen burupean berriozarko biziera eta pertsonei buruzko lehen informazio eta ausnarketa jardunaldiak dira ba, abian jarri zituz tenak eta e, aste honetan hainbat hitzaldi eginen dituzte aste artean bi har beraz elikagaien bankua berriozarko auzoki laguntzeko elkartea Arantzabi fidoa eta hidrocefalia elkartea eta 100 izanen dira hitza hartuko ondutenak eta hitzaldi eskainiko dutenak eta etzi aste azkena maiatzak 23 Anfas karitas bidean esklerosianizko hitza eta taxi bonua elkarteek e, hitz e, hartuko dute, hitzaldiak eskainiko dituzte, bai biarkoa, bai etzikoa, mintzaldi guzti hauek Arratsaldeko zazpietan etan hasiko dira kulturguneko gela osgabetuan. Bi berri ere eman behar dizuegu, aurreko egunetan e, aipatu bezala, jaietako kartel lehiaketa eta argazki lehiaketa dira, lehenbizikoa kartel lehiaketara aurkezteko epea zabalik da, ekainaren sortzira bitartean egin dezakezue, eta zuen lanak, zuen originalak e, udaleko auzo bulegoan aurkeztu behar dituzue, goizeko sortzietatik eguerdiko ordu bietara, egile bakoitzak asko jota iru lana, aurkeztua izanen ditu kartelen estilo eta teknika libreak izanen direlarik. Aurkeztutako kartelik honenari saria emanentzaio eta baita herriko kartel honenari ere, ueeke izanen dira sariak 6 euro sari naguiarentzathirurehun euro berriozarko kartelik onenarentzat eta ehun da berrogeitamar euro aurren kategorian. Eta gure herrian tradizio handia duen beste leaketa bat argazki leaketa da irudi bat bazterkeriatik berdintasunera dagoeneko hamaikagarrri edizioa da aurtengoa eta nahi duen orok partear dezake baina, tartzaile bakoitza gehienez ez hiru argazki aurkeztua izanen ditu. Emakumeen eta gizonen arteko bazterkeria eranttzukitza tratu onak edota berdintasuna adierazten duten egoerak islatu beharko dituzte argazki hauek eta izenburuekin aurkeztuko dira lanak zuri beltzean edotako oloretan eta hogei bider hogeita hamarreko neurrian. gutun azal itsi batean aurkeztuko dira eta bertan idatziko dira argazkiaren izenburua eta hamaika garren argazki lehiak eta esaldia. Sobreak edo gutun azalak udaletxeko auzo bulegoan aurkeztu behar dituzue, ekañaren hogeita bira bitartean goizeko zortzi terdietatik ordu bat terdiak arte. Eta honetan ere, hainbat sari izanen dira, kategoria nagusian iru sari, lehenbizikoa, lareun eurokoa bigarrena irureunekoa eta irugarrena eunda berre hogeita mar eurokoa. Oiez, gainera sari berezi bat ere emanen zaio berrio zartarrik aurkeztutako argaz Kirik oberenari lareun euroko saria. Eta e, kilak aipagai izanen ditugu orain e, berriozar futbol elkartearen emaitzak asteburu honetan lortutakoak ez dira emaitza asko hainbat e, partida ezbaitziren e, jokatu e, ba, hainbat talde katxeen aldia zutelako asteburu honetan baina ditugunak aipatuko dizkizuegu lehen regional mailako berrio ozarko taldea beti onak taldearen kontra aritu zen eta galdu egin zuen 6 eta ure Kadeteak A taldeak Donesteberen kontra aritu zen Berrio Zarren banakako berdinketa erdietsi zuten eta aurrak A taldeak Inter Pamplona talde hartu zuen hemen Berrio jokatutako partidan eta gurek 13 eta 8 irabazi egin zuten. Emakumezkoen futbolari dagokionionez, zazpiko futbol taldeak ta bakarrik jokatu zuen Santakararen aurka larabbideen hiruineko e, e, instalazioetan bat eta bi irabazi zuten berrio hartarrek. Eta gizonezkoen zazpiko futbol partidarik jokatu etzenez, Foodbitol norgeiagoekatara pasako gara, Berriozar A taldea Gazteberriaken kontra jokatu zuen antxoaien eta bat eta utsen galdu egin zuten. Berriozar B Santzerninen aurka jokatu zuen eta utzeta bat irabazi. Berriozar C Ardoiren kontra lehiatu zen zizur nagusian eta bat eta utsen galdu egin zuten. Berriozar D Liceo Monjardinen kontra jokatu zuten eta bat eta utzi irabazi egin zuten berriozartarrek eta emaitza berbera erdietsi zuten berriozar e taldekoek azpilagainaren kontra irabazi zuten ere hemengoek Berriozar F taldea Liceo Monjardinen kontra jokatu zuen ursulinas eskolan eda utseta bat irabazi egin zuten berriozar G, karmelitas Carmelitas Bedruna taldearen kontra jokatu zuen berriozarreren bat eta hute irabazi egin zuen Berriozar HEC Santa Luisa Mariak eskolaren kontra kontra jokatu zuen etxabako itzen, bat eta utx engaldu egintzuten berriozartarrek, eta berriozar i taldeak anaitasunaren kontra zuen anaitasunan, utx eta bateko emaitzarekin beraz garaipena berriozarrera joan zen, eta azkenik berriozar jota taldeak ardoiren kontra jokatu zuen berriozarren, eta bat eta utx irabazi egin zuten. Auxi izan dena gure gaurko albiste eman kuizunari dago kiionez, informazio gehiago dato orduetan berriozari irriotian eta orduoro interneten eguzkiplaza.neten.